Ți-aș spune, ți spune că strigătul cerului țipă bântului curcubeu de vise. Rămânem supuși zăpezilor din suflet, dar ți-aș spune că și cuvântul târziu ne conduce și atunci voi aduna rătăcirile într-o înghițitură de viață, alinând tăcerile pietrelor. Am învățat râsul, am auzit drumul, am șoptit în urma cuvântului, tunetul cerului din nopțile toate. Am știut de ce marginea tăcerilor amână răspunsul pentru puțină visare. Am înțeles că pot închide ochii peste tabloul neutru ce-mi șuiera numele. Să fiu culoarea în urletul lupilor. Pentru că sângele meu ți-ar spune despre pași. ți ar spune că ne vom închina cuvântul în bătaia vântului. Autor, Dorina Șișu. Lectura, Maia Martin.